«Гаразд, – сказала вона Раві, – а насправді собі план. Вона не бачила, але могла принаймні перевірити, що навколо. Раніше поблизу нічого не було, поки дитина заклеїв їй очі, але, може, після маски щось залишилося. Щось, що можна використати. Піп провела зв'язаними ногами дугою в бік, напружуючи руки, щоб дотягнутися далі. «Ні, тут нічого, лише бетон і заглиблення під полицями». Це нормально, вона і не чекала нічого іншого, не можна знову впадати у розпач. Раві все одно не дозволив би. Отже, вона не може рухатися, прив'язана до полиць. Чи є тут щось, що може допомогти? Баки з гербіцидами і добривами, марні, навіть якби могла до них дотягнутися. Гаразд, що ж досяжно? Піп напружила пальці, намагаючись повернути відчуття. Руки були зігнуті за спиною, підняті вище, ніж треба. Зап'ястя, приклеєні стрічкою до передньої металевої труби стелажа, трохи вище найнижчої полиці. Вона все це знала, встигла помітити до того, як їй заклеїли обличчя. Піп поворушила зап'ястями у стрічці, досліджуючи все двома пальцями. Так, вона відчула холод металу, і якщо потягнути середній палець нижче, можна намацати місце, де полиця з'єднується з трубою. Це і усе далі дотягнутися не могла, весь її ресурс у світі, можливо, цього досить, сказав Раві. А може й справді, бо десь у місці з'єднання полиці й труби має бути гвинт, що тримає їх разом, а гвинт це свобода. Піп могла б використати цей гвинт, затиснути його між великим і вказівним і проколоти стрічку на зап'ястях, проколювати й рвати, доки не вирветься на волю. Ось і все, ось план: дістати гвинт із полиці, Піп знову відчула, ніби хтось є у невідомості навколо неї, і це не лише равів її голові, щось зле і холодне, але час не чекає нікого, і її точно не чекатиме. Тож, як їй дістати гвинте? Піп могла дотягнутися лише одним пальцем до верху полиці. Треба якось опустити зап'ястя нижче, щоб дістати донизу. Стрічка обмотувала зап'ястя, приклеюючи їх саме до цього місця на трубі. Але якщо посунутися, може, бодай трохи, то стрічка відліпиться від металу. Вона тримається лише з одного боку, лише на дюйм-два. Якщо вдасться відліпити стрічку тут, можна буде рухати руки вгору-вниз по трубі. Вона боролася і залишила собі трохи простору у стрічці, у хватці Джейсона. Вона впорається. Піп знала, зможе. Вона підтягнула ноги, щоб відштовхнутися спиною від стрічки. Засунула руки глибше в полиці, кінчиками пальців торкнулася пластикового краю одного з баків. Вона тиснула і напружувалася, і відчула, що стрічка піддається. Одна сторона почала відходити від металу. «Так, не зупиняйся, сержанте!» – підбадьорив її Раві. Вона тиснула ще сильніше, стрічка врізалася у шкіру, і повільно, дуже повільно стрічка відліпилася від труби. «Так, прошипіли вони з Раві разом». Не варто було радіти, бо вона не була вільна. Піп досі залишалася прикутною до труби, зап'ястя міцно стягнуті, шансів вижити небагато. Але вона здобула рух. Тепер могла ковзати руками вгору і вниз між двома полицями пута ковзали по трубі. Піп не гаяла часу, опустила руки якнайнижче, трохи вище тієї нижньої полиці. Вона навпомацки обмацала кут полиці, і на внутрішній стороні намацала щось дрібне, тверде і металеве. Мабуть, це гайка, накручена на кінець гвинта. Піп сильно натиснула на неї пальцем. Відчула кінець гвинта, що стирчав із гайки. Не такий гострий, як хотілося б, але згодиться, вона все одно зможе прорізати ним стрічку. Наступний крок – зняти гайку. Це буде непросто, зрозуміла Піп, коли знову переставила руки. Великі пальці не діставали до тієї сторони труби, залишалися лише два пальці. Звісно, права рука, вона сильніша. Піп обхопила гайку середнім і вказівним, стиснула і спробувала крутити. «Чорт, закручено міцно. І в який бік відкручувати?» «Вліво, отже, її вправо?» «Не панікуй, просто спробуй», – сказав їй Раві. «Спробуй, доки не піддасться». Піп спробувала, іще раз. «Не виходило, не піддавалася». Вона знову була приречена, вона змінила положення пальців, спробувала в інший бік, незручно вивертаючи руку. «Це не спрацює. Їй потрібні великі пальці. Як узагалі можна це зробити без них?» Вона знову стиснула гайку і крутнула, заболіло аж до кісток, і якщо зламає пальці, ну, у неї ж їх ще кілька. Гайка зрушила, ледь-ледь, але зрушила. Піп зупинилася, щоб розім'яти зболілі пальці» розповісти про це Раві. «Добре, це добре», – сказав він їй. «Але не зупиняйся, ти ж не знаєш, скільки його не буде. Можливо, відтоді, як Джейсон пішов, минуло вже півгодини, піп не могла знати, а страх перекручував часи. Цілі життя за секунди і навпаки. Гайка майже не відкрутилася, попереду ще довго, і не можна втрачати зосередження. Вона змінила положення пальців, Знову стиснула металеву гайку І повернула Та впиралася, піддавалася лише Після всіх її зусиль І то ледь-леді Після кожного повороту доводилося Переставляти пальці Посунути, стиснути, повернути Посунути, стиснути, повернути Рух був незначний Лише однією рукою Але Піп відчувала, як Піт стікає По внутрішній стороні рук Просочуючись у тканину худі Липне до стрічки на скронях і верхній губі.